Ba, larun bat honetan Euskal Herriko e, selekzioen e, txapelketa ospatu da. E, Inugarren edizioa da, horrengo honako hau. Eta lehen aldiz, horrelako e, txapelketa batean, ba, iparraldea txertatzea lortu dugu, ez? Horalako e, txapeketak izaten dira urtean behin e, eta bueno, ba, Euskal Herriko herrialde berdietako selekzioak batzen dira, nekatatan guttien taldeetan, e, bueno, elkarren artean ba, Euskal Herriko jokalari oneene e, jokatzeko ezta. Hortengo honetan hiruen ba, izan da, eh eskerrak emane diogu federazioari eh, guganako apostu hori editeko, bai irune ekartzeko horrelako txapeketa eta garrantzitsu bat eta ba emaitzak honakoak izan dira, ez. Nesken taldean eh, iparralde izan da. Berez eh, txapelduna, eh, Nafarroa bigarren gelditu da, Bizkaia hirugarren, Araba laugarren eta Gipuzkoa 5 Eta mutilentan e, Gipuzkoa irabazle izan da, Nafarroa e, azpitxapeldun, Iru Bizkaia, Lau Iparralde eta Bos garren Araba. E, klubetik, ba, gore patu eta eskertzekoa da, ba, e, taldekiden partai dutza Gipuzkoako taldean, eh lau jokalaritik bi eh klubekoa gehia, xa gorkarretxe eta nesketan ba 3 iru, bai, nesken taldeak irukoteak izan dira eta Gipuzkoako taldean ba irurak, e, klubekoak direla ba, oso oso posik, es e, e, alde horretatik e, parta ideak, e, Gipuzkako partaideak eh Silvia Maro E, Lorea Gomez eta, eta Joni Turri ezen dira. Azkenik, ba, bueno, betikoa. E, atzetikan aldarrikatzen eta salatzen ari garen bezala ze. Ba, laugarren, laupistetatik ze pista itxiko gote duten e, ez jakintasun eta desinformazioa salatu nahi dugu. E, Borja Ola Zabal udal zinegotziak ez baitigu informaziorik eman nahi eta beti beste bide edo beste pertsonen gatik e, jakinen dugu ba, badiru di pista bat e, bet, behin betiko izteko erabaki hartuta dagola ez da erabaki ofiziala baina mm, obra hori e, egingo duten pertsonak edo langileak basan digute beraiek bai agindu da ukatela obrasteko lenbailen eta ba, bueno ba berriz ere aldarrikatu nahi dugu, oraingo honetan Barselona da bidasun arteko partiduan eh, azaldu gara pankarta batekin ea Borja nolabait erantsunen bat ematen ausartzen den horpegi ematen hasten den bere erantzun eta bere erantzunak ba, guri informatu behar gaituztelako eta ez beste bide extraoficialetik enteratu beharko ginentak egingausa bat delako. Horrez jatik, bueno, benetan berriz, gure amargarren urteo, urte honetan, e, gure bidea eta gure esportzu guztiak ez direla baloratu eta guztiz kontrako e, jarrera dirazten nahi dela salatzen nahi gara, behin berriz eta oengoz e, gara izgabiltzala e, eskoazpisten itxierari gildiarazteko. Beraz, bueno, e, zehoz esan eba digu, ba, gu gana aurbildu ez dut, de, dezala eskatzen diogu, ze gu ez gara bere anibiliko, bere zurrumurruak egiago edo gezurra ote diren jakin naian.